HÁ HÁ Álfatunga Sjá Kvenja Háðór eða Hátór Gullin Lokka eða Lórindór Forfaðir Háðórsættar manna Þriðja ætt ætana Fjekk Rökkurlönda líni Átti drega hjálmin Fjall við Lindarviki 171, 177, 183 og 186 Hapnir á fjölum Grjóta og söðuröfn 120, 128 138, 225, höfn við Ósa Sirjánsfljóðs, 278, 285. Rökkurhöfnir, 324, 333 og 341. Svanahöfn, 65, 79, 95, 96, 98, 117, 125. Umbruð, 303. Háknæfa, tanníkveitil. Hæstitindur gyrðis fjalla á amalslandi. Hæsta fjall heims, líka kallað símjalli og stjarnkrýmt. Þar sáttu mannvi og varða og skengtustum. 24, 36, 39, 49, 66, 81, 82, 86, 91, 95, 124, 281, 312. Halavar eða haladín, annar ættflokkur manna sem kom í Belaland fyrst á síðan í bjarkaskógi. Síðar var farið að kartað á harleðar þjóð eftir fóristu konu þeirra. 168-170 180 280 247 252 og 253 Harleður eða halett fóristu konar harlaða sjá engum 168-170 Hálf álvar eða peredýlar Jærendill 273 278, Elrond og Elros, 2787, 293 og 323. Harlmýr fóringi harlaða í bjarkaskógi, sigraði ásandt Bela Orkahir sem kom niður Sirjónskarð, 183. Handan Geiljóns sjá þargeiljón. Handanlönd eða ytrilönd, miðgarður, miðaður við að hort sé frá Amanslandi. Samt er líka talað um það frá mikarði séð að amansland sé handan hafsins. 39, 40, 49, 58, 60, 61, 87, 100, 111, 272, 278, 281, 283, 287, 294 og 330 og 4. Handan strandir nefrast, vestast á mikarði. Ríki Turgons, þar til hann flutti til Gondolíns, 128, 135, 144, 151, 225, 270 og 276. Handýr sonur haldýrs og glóheðlar, faðir brandýrs halda, fjell í bjarkaskógi í bardaga við orka, 224 og 242. Haraðar eða Haradrim, mannþjóð á suðurslóðum sem stutti Sauron. 328. Hareður, harmýrstóttir, giftist galdóri, móðir húrins og húvórs, 183 og 186. Harma árið mikla, ár þúsundtara óristunar, 145 og 227. Harmljóðið um tríen sem vannjinn erlemiðiði orti, 184. Blasiða 365. Hátegnir jærðar, aratar, hinir átta völdugu valar, tuttugu og átta. Heftar stríðið, mikla orusta, árásvarla á angbönd, löndin brotin, morgótti kastað út í tómið, en saurón slapp, 278, 284 og 319. Heimabyðið á hafspotni, mar núfarmar, númenor, 315. Heilevorn sjá svartispegil. Heljar sund, Helgarax, líka svarra ís, frægasta afrekvin góls að leiða hluta norða yfir það. 53, 87, 100, 122, 131, 149, 155. Heljar vatn, eða Helkar, eftir að lampi háv blár hrapaði, breyttist vögu vatn álva í flóga sem nemdist svo. 50 og 55. Hildarland eða Hildoríen þar sem menn vöknuðu upp, 116 og 164. Hildar, fyrsta heiti álfa á mönnum, innum síðbornu börnum arföður, 110 og 115. Hilmislönd, eða arvjérn, ströndin fyrir vestan Ósa Sirjóns, 277. Himin Súla, meneltarma, tarma, fjall á meðju Númenor, á topnum helgistadur arföður, 293, 299, 302, 305, 311, 313 og 315. Himlað sjá svalstjerta. Himnaborg konungana, Armenelos, konungaborgin á Númenur. 293, 295, 303 til 306. Hynsta bandalag sem elendill og gilgalað komu á gegn Sauronni 328. Hinnsta órusta, domstagur, háð við lokdagana og þar með verður hvíðla upprætt. 45, 49, 313 Hittlúm eða hýðlar sjá móðulönd Hjálmsbogaland, dór kvartól, sléttan í kringum skallahæð, þar sem beli og túrin tvöldust, 235 Hladir eða ladros, hluti af fyrulöndum sem bjársætt manna fekk, 171 Neggur eða Nahar, þákur Ormars, 27, 40, 50, 51, 55, 84, 106. Hnignunnarsaga Álfa Akallabet, líkja uppgangur og fall og hið hrundrað land. 291, 315, 324. Hobbitar sjá stuttlungar. Holm sá Sjötta og síðsta fera á Geiljónsfljóts í sjöfljóta landi. Nafnið stafar af grænhólma sem er í ánni. 141, 216 og 267. Ringfjöll, Ekkorjétt, fjöllin í kringum Gondolínsborg. 130, 183, 260, 275. Ringfjallagjá, Orfark Ekkor, leið inn að Gondolínsborg, 271. Ringvomar eða Ringwreits, menn sem að Sauron gerði að þrælum sínum með máttarbaugum, natskúlar, úlæjar. 300, 324, 332 Hryggli skuggaland eða skóar, tör nú fúinn, þar sem áður voru fyrulönd. 180, 197, 202, 205, 210, 211, 230 og 237 Hulda eða varða konungsríkið Doriet 129, 190 257 Einnig Gondolin 151, 274 Huldu klettur Amon Gvaret Klettur sem Gondolinsborg var eist á á miðri töm hlaða 146, 157 272 274, 275 Hún þór úr berkaskógi Fyldið húrni í árásinni á dregann glárung, fjall stefnaðan og hann fórst, 253. Húor, bróðir húrins, giftist ríjunu, sonur þeirra túor, fór til gondolín með húrni, vegin í þúsundtara orustu, 145, 171, 184, 218, 223, 227, 270 og 284 blásið 366 Húrin staðfasti giftist Morvenni þeirra börn Túrin Túrambi og Nínor harmleikur fjölskyldunnar handtekin af Morgothi í þúsundtara vorustyni fór til Nargoþrandar drap Mími en færði dverghandsbandið Náglamír til Doriads og gaða Þingólvi 145 171 184 218 223 224, 228, 237, 238, 246, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 274 og 280 og fjögur. Kvátn, eða Húann, hinn mikli úlfundur varla sem ormar gaf seligormi, varð vinur og hjálpari Berens og Lúthienar. Drap Úlfin Karkarót, blóðtanna, 199-207, 210, 213 og 214. Kvarfland eða Eglator, svo hétt Dóriat fyrst eftir að belti meðljönu var sett 108. Hvítaráðið, ráðvitkanna gegn Söróni, 336 og 337. Hvítatræð, mjall eignim lót, 306, 310. 326 og 340 Kvít bjarkaskóvar Nimbreðil, Nimbrúþil í hilmislöndum nálætt ósum Siríons, 278 Kvíti törn, kvít hornatörn eða barat Nimras sem finnráður fela gundur resti á vesturströndinni, 138 225 Kvítu fjöll er eitt Nimraís við berðfallasflóa þángað komu unnvendar 105 Hvít Þyrnirland, sjá Þyrnirland. Hiljá Teiklín fer á Síðisflóts, kemur upp í Skuggafjöllum og rennur meðfram Bjarkaskógi. 138, 140, 170, 183, 229, 235, 242, 245 til 247, 251, 256, 258 og 262. Hiljár vað 770, 235, 247, 250, 257, 260 og 1. að svæla fjall eða dólmeið í bláfjöllum nálegt dvergabygð miklavirki 101, 107, 222 og 268. Höfðingi skóana Aldarón heiti Ormars, 27.